أشرن علينا ما يصير، نحن أعلم بما يقولون، ومن أنت عليهم بجبل؟ surat ayat 11 hingga ayat 181 kemudian diteruskan dengan surat qaf ayat 1 sampai ayat 45. Insya Allah untuk hari Jumat adalah surah az-zariyat Az ayat 1 sampai 60 diteruskan dengan surat athur ayat 1 sampai 49 ya. Surat az-zariyat ayat 1 sampai 60 kemudian diteruskan dengan surat athur ayat 1 sampai 49. InsyaAllah untuk hari Jumat. Baik pendengar dan pecinta dari Kamil Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam bimbingan membaca Al-Quran. Tafsir memahami surah Al-Rahman. Kita masih di ayat yang ke-24. Surah Al-Rahman, surah ke-55. Ibu dan Bapak untuk... Yang memiliki inaya, bisa dilihat halaman 406 terjemah perkataannya ya, ayat yang ke 24. Taqabbalallahu minna wa mina taqabbal ya karim. Taugubillahi min ash rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <Sperformance> Walahul jawari al-man sya'atu fi al-bahri kal-a'lam. Fabi ayy alai rabbikuma tukaziban. Kullu man alaiha fan. Wa yabuqa wajhu itu ya. Jadi banyak pengulangan ini sampai 31 kali. Faa m bii, ay, kan? Ayat yang ke-28-nya. Faa m bii ana rabbikumatukaliban yas'alu ma fis samawati wal ardh kunna yawmin huwa fi sya'n Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaliban sanafruqu lakum aywa asqalan Fa bi Baik. Kita lihat dari ayat yang ke empat. Walauhul Jawaril Mun ya Jawaril Munshaatul Fil Bahri Kal A'lam dan baginya lah kapal-kapal yang tinggi di lautan laksana gunung-gunung Walahu dan baginya al Jawar kapal-kapal al Munshaat yang timbul yang tinggi fil Bahri di Kal A'lam laksana gunung-gunung itu fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban maka nikmat tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan fa bi maka yang mana ala nikmatnya rabbikuma tuhanmu berdua tukadziban kamu berdua dustakan ada yang menyatakan berdua di sini Laki-laki nah, dan manusia ya, perempuan. Ada juga yang menyatakan kafir dan Muslim mukmin. Ada juga yang menyatakan bahawa manusia dan jin. Tapi yang lebih tepat adalah manusia dan jin. Karena ayat ini ada beberapa hubungannya dengan manusia dan jin. Kulluman alaihafan segala apa yang ada di atasnya di atas bumi akan binasa. Kullu tiap-tiap segala semuanya, ya, itu kecuali Allah Robbi, kuluman setiap apapun apa yang ada di bumi ini di dunia ini alaih atasnya, van semua binasa. Wa yabukoh, wajhu Robbi kelal wal ikrom dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa yabukoh dan tetap kekal. Ya, wajhu wajah zat. Rabbika Tuhanmu Allah ya. Rabb Rabbii Zuljala Zuljalali wal ikram mempunyai kebesaran wal ikram dan ya kemudian ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban? Itu maka nikmat Tuhanmu yang manakah? Allah Rabb yang manakah yang kamu berdua dustakan di sini wal ikram itu bukan kebudian ya kemuliaan dan kemuliaan. Misal cetak kayaknya nih. Wal ikram di atasnya sudah betul. Dan tetap kekal Tuhanmu yang mempunyai kebesaran itu ya al jalal wal ikram dan kemuliaan. Bukan kemudian nih. Ya, fabi ayi ala'i rabbikuma Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Ini kemuliaan Ini. Baik Di ayat ke-29 nya Yasa'aluhu mafis samawati wal'ar Kulla kulla yaumin huwa fi sya'an Makhluk yang ada di langit dan di bumi akan meminta Akan berkeperluan kepadanya kepada Allah ialah ya semuanya kita hanya tergantung-bergantung kepada Allah sajalah Tidak kepada yang lain Setiap waktu di dalam urusannya. Yasaluhu akan meminta kepadanya man, orang atau makhluk mahluk. Fisamawati yang ada di langit, wal-ar, dan yang ada di atas bumi. Ya. Kul-layawm, setiap waktu, setiap hari. Huwa fi sya'an, dia dalam kesibukan urusannya. Selalu akan minta pertolongan kepada Allah. Fabi-ayyi ala irobbikum atukazibah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdoa dustakan. Sana frugul sana frugulakum kami akan ber, bertindak terhadap kamu wahai manusia dan jin. Sana kami akan berus, berurusan atau akan bertindak lakukan terhadap kamu ayuhasakolan wahai manusia dan jin. Fabi ayi ala irabbikum atukaziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Maka, fa bi maka yang mana ala nikmat Rabbikuma Tuhanmu berdua tukdziban kamu berdua dustakan. Tuh, ya. Saudara sudah paham ya e, membaca terjemah perkata atau terjemah Departemen Agama. Nah, tapi belum jelas seperti apa, gitu kan. Tadi Bahtera-bahtera e, di lautan itu kapal-kapal itu seperti gunung. Nah, kita lihat ya. Tafsirannya saya ambilkan dari Tafsir Al-Misbah ya, volume ke-13 halaman 510. Nih. Allahu binallahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril masyaatu fil bahrikal a'lam. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadziban? Walahul jawaril masyaatu bil bahri dan miliknyalah bahtera-bahtera yang berlayar lagi yang berkembang layarnya di lautan laksana seperti ya seperti gunung-gunung di daratan kan ada gunung-gunung jadi tidak datar semua kan kelihatannya itu nah itu bahtera-bahtera itu maka nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang kamu berdua ingkari Setelah ayat lang, yang lalu menjelaskan nikmatnya yang terdapat di lautan dan sungai atau apa yang terdapat diperoleh di sana. Ada ikan, ada lulul wal marjan, itu ya, mutiara-mutiara. Ini dulu yang sudah dijelaskan ya perbedaan lulul wal marjan. Lulul adalah mutiara yang yakni permata berbentuk bulat dan keras yang berasal dari kulit kerang, ya. Mutiara yang ber Terbentuk karena adanya benda Atau pasir masuk ke dalam tubuh kerang Lalu diserubungi oleh kulit ari Sementara ulama membedakan Antara luklu dan marjan Dari segi warnanya Bila warnanya putih bersih Maka dia luklu Dan jika merah maka dia marjan Makanya ada sirup marjan Oh merah oh itu, itu, itu. Ada juga yang membedakan Berdasarkan besar dan kecil Yang besar dikatakan luklu Yang kecil adalah marjan itu ada yang menyatakan itu yang merah itu marjan itu ya, mutiara yang merah ada juga yang menyatakan lu lu itu mutiara yang berbentuk keras eh kan berlakangan ada besi-besi keras dimasukkan ke dalam kerang nanti diliputi oleh badan kerang. ada kulit arinya nah ini itu yang lalu di ayat 24 25 ini digugat kembali bagaimana selain hasilnya yang ada di laut, gitu. Kemudian kita bisa juga karena karena adanya laut kita bisa mengadakan transportasi lautan. Dulu ke, ke haji itu ibadah haji itu dari negeri kita ke sana memakai kapal laut kan sebelum ada kapal udara. Dan cukup lama ya kalau berhaji dulu sampai enam bulan itu di perjalanannya cukup lama. Sekarang sebentar di perjalanannya ya. Nah ini. E dan miliknya lah milik Allah. Bahtra-bahtra yang berlayar. Baik bermuatan maupun tidak lagi. Yang berkembang layarnya di lautan. Dan terlihat laksana gunung-gunung yang menjulang tinggi. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu ingkari. Kata al-jawari. Walahu al-jawari al-mansha'ati fil bahrikal al a'lam. Ini al-jawari adalah bentuk jama' dari kata jariah yang terambil dari kata jarok yang bila di, dikaitkan dengan lautan maka ia berarti lah berlayar ya kan biasanya jarok itu berlari berjalan tapi di sini berlayar di, diartikannya ya. itu kata yang digunakan ayat ini adalah efektif dari satu yang tidak disebutkan yaitu bahtrah bahtrahnya bu al jawariyal wala ya, hul jawaril masyaat fil bahri kala'lam dan milkiyalah bahtera-bahtera yang berlayar lagi yang berkembang layarnya di lautan laksana gunung-gunung fabi ayyi ala'i rabbikum maka nikmat Tuhanmu kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari nah ini ya kata Al-Munsyaat ad, ada juga yang membacanya Al-Munsyaat. Jadi jangan jangan ya apa kaget kalau ada yang menyatakan walahul jawaril munsyaat ad. gitu. Ada yang membaca qiraat seperti itu. Tapi umumnya walahul jawaril munsyaat. Ya. Yang pertama terambil dari kata ansha'a ya, yakni membuat. Yang dimaksud adalah Bahtra-Bahtra yang dibuat manusia. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti yang dibuka layarnya agar ia melaju lebih cepat yang terambil dari kata ansya' an, atau asya'ir as dalam arti berjalan cepat. Dan dari sinilah ia dipahami berkembang layar karena itu yang melajukan perlayaran bahtera-bahtera bahtera itu. Karena layar berkembang ini, inilah jalannya perahu akan jalan cepat waktu itu ya itu maka sebut kapal layar itu kan bahwa bahtera-bahtera ini dinyatakan sebagai milik Allah walaupun yang membuatnya adalah manusia bukan saja karena bahan pembuatannya adalah bahan mentah yang diciptakan Allah atau karena yang mengilhami manusia membuatnya tetapi juga karena Allah yang menciptakan dan mengendalikan hukum-hukum alam yang memungkinkan bahtera-bahtera itu dapat berlayar di tengah lautan Karena hukum Allah, hukum yang berlaku ada bahtera berkembang, kemudian ada angin maka kapal laut itu akan berjalan cepat, ya itu kan? Nah di ayat 26, 28nya, kuluman alihafan wajbqo wajhu Rabbi khalzul jalal wal ikram, fabi ayi ala irobikumatu khalziban. Semua yang ada di dalamnya akan binasa. Di langit, di bumi, di manapun, di lautan, semuanya akan binasa. Dan kekal wajah Tuhanmu, Zul Zuljalali wal-Ikrum. Allah akan kekal dan, dan tetap kekal abadi. Maka nikmat Tuhan, kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari. Setelah ayat yang lalu menguraikan betapa kuasanya Allah menciptakan alam raya dan menyiapkan segala yang dibutuhkan makhluknya bagi kelangsungan hidup mereka. Dan secara khusus disebutkan yang berada di pentas bumi. Maka ayat di atas mengingatkan bahawa itu semua tidak akan mengantar siapapun menjadi kekal di bumi ini. Adanya bahtera, adanya lu'lual marjan, adanya bi manusia bisa menembus peran, bisa apapun. Tidak akan membuat manusia itu kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah yang menciptakan manusia itu. Allah Rabbi. Ya. aini. Maka ayat di atas mengingatkan bahwa itu semua tidak akan mengantar siapapun menjadi kekal di bumi ini. Allah berfirman, semua yang ada di dalamnya yang di pentas bumi ini akan binasa, yakni mati meninggalkan dunia ini. Dan kekal untuk selama-lamanya setelah kematian semua itu wajah Tuhanmu wahai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapapun engkau dialah saja Zul Jalaliyal Ikrom pemilik keagungan dan kemuliaan tu, Wal Ikrom kemuliaan ya. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Allah itu akan kekal dan abadi. Manusia bisa menciptakan ini, bisa membuat ini, bisa membuat itu. Semua diilhami oleh Allah dan kepandaian manusia tidak akan menjadikan bahawa manusia itu bisa hidupnya bisa kekal dan abadi. Tidak, gitu ya. Nah ini. Menggunakan kataman, bahan biasanya kan untuk orang. Dalam pirmannya kullama, kulluman. Kulluman yang digunakan menunjukkan makhluk yang berakal. Walau ada makhluk hidup selain yang berakal seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Yang juga pasti akan punah yang ada di dunia ini. Di langit ataupun di bumi, dimanapun. Nah, penggunaan kataman ini agaknya disebabkan karena surah ini pada dasarnya ditujukan kepada makhluk yang berakal khususnya manusia dan jin ya iyalah itu ya yang pandai berpikir itu kan itu ya. ya terutama di sini manusia dan jin malaikat sendiri juga malaikat kan adalah makhluk Allah yang sudah tunduk patuh hanya kepada Allah saja itu ya jadi kenapa kuluman karena memang uh, Ayat ini ditujukan kepada yang berakal, itu manusia dan jin. Khususnya ya, malaikat sudah tidak tidak kena taklif lagi. Malaikat sudah ahli ibadah, setan sudah pembangkang, sudah enggak enggak masuk lagi di sini. Walaupun dari tiga unsur itu kan ada manusia, ada jin, itu ya, ada malaikat. Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari nur cahaya. Nah ini. Tapi yang ditujukan di sini adalah jin, jin yang Jin yang beriman. Uh, jin selain iblis yang dinyatakan memang sudah iblis uh, nenek moyangnya setan yang sudah memang dari awal menentang untuk untuk untuk ibadah ya, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengakui Adam sebagai khalifah fil ar uh, setan yang iblis ini yang yang menolak. Tapi ayat ini ditujukan kepada untuk manusia dan jin. Karena ada jin juga ada yang beriman. Jin jin Islam itu gitu kan. Nah, jin yang tidak beriman, yang keterlaluan itulah setan. Itu kan. Manusia dan jin yang keterlaluan, tidak berbakti, tidak mau taat kepada Allah itu juga setan. Setan dalam bentuk jin dan manusia. Minel jin natiwanda. Nah, penggunaan kataman ini agaknya disebabkan kerana surah ini pada dasarnya ditujukan kepada makhluk yang berakal. Siapa? Khususnya adalah manusia dan Jin. Kata fan, ya, fana kan, binasa, punah, dengan patronnya itu mengandung makna masa datang. Ini mengesankan berakhirnya periode kehidupan dunia disertai tidak berlakunya lagi hukum-hukum yang berlaku selama ini. Akibat kematian manusia dan jin, serta terjadinya periode baru kehidupan yang memberi ganjaran dan balasan terhadap mereka. Ah ini, karena... ...kehidupan dunia adalah mukaddimah... Itu ...pengantar menuju tujuan ke akhirat... Ya, itu. ...kehidupan dunia ini adalah tanaman... ...menanam, akhirat itu memetik... Gitu kan? ...menuju tujuan yakni hidup di akhirat yang kekal... ...dan apa yang terjadi adalah... ...perpindahan dari mukaddimah menuju tujuan... ...dengan demikian ada sebagian ulama menulis... ...lebih jauh hakikat fana kebinasaan ini... Bukanlah kepunahan tetapi adalah ia perpindahan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itu pula menjadi sangat tepat jika ayat yang berbicara tentang kebinasaan ini masih disertai juga dengan pernyataan yang menggugah kesyukuran dan mengecam ketidaksyukuran. Memang sementara ulama ada yang memahami ayat di atas tidak menyinggung tentang nikmatnya. Dengan alasan dan kepunahan tidak ada nikmat. Dan atas dasar itu pula, dia telah melihat hubungan langsung antara pertanyaan, Fabi i ala i Itu dengan ayat sebelumnya. Tetapi kiranya kita telah mengetahui dari urayan di atas, Betapa besar keterkaitan antara kepunahan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat didapat karena ada usaha manusia yang telah diberikan eh, akal, kemampuan manusia untuk berpikir, untuk memilah mana baik, mana buruk. Manusia diberikan pilihan, dua jalan, jalan yang kiri, jalan yang kanan, jalan yang benar, jalan yang sesat. Semua sudah diberikan jalan tinggal manusia mem memilih dan tentu akan ada imbalannya ada balasannya, walaupun sebesar jarah, sebesar atom pun. Kalau tidak ada manfaatnya, kecuali peringatan tentang nasib yang menanti setiap orang, maka itu saja sudah cukup untuk merupakan nikmat Allah yang besar. Dahulu, sampai abad ketiga Hijriah, hampir selama semua ulama, enggan untuk menafsirkan makna wajah Tuhan. Wajhu Rabbika ini ya, Wajhu Rabbika Zul Jalali Wal Ikram. Itu kan wajah itu agak-agak riskan. وَيَا بُكَوْ وَاجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَمِ Para ulama anggan untuk menafsirkan apa itu wajah Tuhan. Mereka hanya menegaskan bahawa Allah bukanlah seperti makhluk. Dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan wajahnya. Ulama-ulama nah, yang hidup sesudah mereka tidak puas dengan penjelasan demikian. Dan berusaha untuk memahami maknanya. Ada yang berkata bahawa wajah adalah bagian yang termulia dari sesuatu dan yang menunjukkan identitasnya. Anda dapat mengenal seseorang yang terbuka wajahnya walaupun tertutup semua badannya. Iya ya. Coba badan boleh siapa aja, tapi wajah oh si Anu, oh si An. Dan tidak tidak. Dan tidak jika sebaliknya. Gitu. Kemudian yang ditampilkan. Oh ada kan. Di dulu ya. Di televisi-televisi itu. Sekilas wajah. Wajah siapa ini. Di, pertama diperlihatkan matanya doang. Kemudian teret mata dengan hidungnya. Mata dengan bibirnya. Mata dengan jidat semuanya. Wajahnya. Baru dikenal. Oh wajah si ini. Gitu kan. Coba yang diperlihatkannya. Coba tebak. Siapa dia. Kan ada itu. Oh siapa dia Itu kan. Dilihatkannya bentuk badannya. Bukan wajahnya. Susah kita mengenalnya. Karena bisa jadi si A itu hari ini kurus. B nya gemuk gitu kan. Tapi kalau wajah. Inilah eh, kelakar waktu saya eh, mengadakan perjalanan dulu ke Ambon ya. Nah, dia mengadakan tembak-tembakan. Coba lihat katanya. Manusia itu satu yang yang, yang tidak berubah. Sebesar apapun, kepalanya tetap seperti itu. Saya lihatin, oh iya juga ya. Ada orang yang badannya maaf badannya kurus, badannya besar, kecil. Kepalanya gitu-gitu juga. Itu enggak, enggak ada yang badannya besar, kemudian kepalanya besar. Enggak ya. Nah ini, baca. Saya lihat-lihat, iya juga. Itu ya, tebak-tebakannya seperti itu. Nah ini. Uh, sebagian ulama memahami kalimat ini tentang wajh Rabbik itu wajah, Rab, wajah Tuhanmu ini ya, ini uh, memahami kalimat itu dalam arti sifat-sifatnya yang mulia ini yang merupakan perantara antara dirinya dan makhluknya dengan sifat-sifat itu Allah menurunkan untuk mereka aneka keberkatan. Kebaikan seperti penciptaan, pengaturan, dan pengendalian seperti ilmu, kudrat, rahmat, maufirah, rezeki, dan lain-lainnya. Jadi ada yang memahami wajuhu robbik itu seperti -itu, itu. Ini, Karena itu wajah diartikan dengan zat atau diri sesuatu. Dan itulah menurut, menurut banyak ulama. Nah, dewasa ini makna kalimat wajuhu robbik ini wajah robbik, wajah Tuhanmu. Itu ada yang memahami bahwa Menurut sebagian ulama Dalam arti sifat-sifatnya yang mulia Yang merupakan perantara antara dirinya dan makhluknya Nah dengan sifat-sifat itu Allah menurunkan untuk manusia Untuk makhluk-makhluknya ini Aneka keberkatan, kebaikan Seperti penciptaan Pengaturan dan pengendalian Seperti ilmu, kodrat, rahmat, mangfirah, rizki dan lain-lain Nah Ayat-ayat yang lalu berikut menggunakan bentuk uh, pengertian rabbikum Tuhan kamu berdua, dua bentuk dua ini tetapi di sini menggunakan bentuk tunggal rabbikum rabbika Tuhanmu ya. Kelasnya rob rob ini ya rabbikum gitu. Tabai ayi ala rabbikum tukazan. Di sini ada wajhurab tiga enggak enggak enggak Tuhan berdua di sini bentuknya tunggal. Kenapa? Ini boleh jadi karena yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW atau yang dimaksud adalah setiap orang. Pemilihan bentuk tunggal itu agar setiap orang menyadari bahwa ia akan binasa dan yang tinggal tidak lain hanyalah Allah Subhanahu Wataala. Sedang penggunaan kata Rob, Rabbi Rab Tuhan pemelihara mengandung arti pemeliharaan dan pelimpahan nikmat mengisyaratkan bahawa yang maha kekal itu dalam mematikan makhluk dan dalam kehidupan mereka setelah kematiannya. Masih tetap akan mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki dan karena itu juga. Pertanyaan yang menggugah kesyukuran atau mengecam yang tidak bersyukur masih tetap diajukan di sini, yakni maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari. Memang kematian adalah nikmat, karena ia adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi. Bayangkan, tanpa kematian seseorang tidak mungkin akan menikmati kekekalan dan kebahagiaan Ukrawi, perpindahan alam alam dunia ke alam akhirat itu dengan kematian. Banyak urayan ulama tentang makna al Jalal wal Ikram. Pakhruddin Ar Razi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata al Jalal ini mengandung makna menafikan seperti bahwa Allah bukan fisik, tidak butuh, tidak lemah dan sebagainya. Jika pendapat ini diterima, maka itu berarti ayat di atas menegaskan bahawa Allah yang merupakan pemilik jalan, ya, itu adalah Dia yang maha agung dan maha suci dari segala yang tidak wajar baginya, termasuk kebinasaan manusia, manusia binasa. Allah tidak tidak akan pernah binasa dan ketiadaan wujudnya untuk selama-lamanya. Sebagian ulama menulis bahwa dalam kandungan sifat al-jalal adalah makna ketinggian dan keagungan imaterial atas pihak lain. Dan ini sejalan dengan sifat-sifat yang mengandung makna kekuasaan menampik atau menolak seperti ketinggian, keagungan, al-kibriya, kebesaran, takabur, memiliki kebesaran, dan mengalah, uh, mengalahkan, dan kemuliaan. Semuanya itu baju-baju Allah, kesombongan, ya, ya, kekayaan, kebebasan, keagungan. Ya ini. Pendapat lain menyatakan bahwa Allah yang menyandang sifat Al Jalal itu adalah Dialah Allah yang berwenang memerintah dan melarang. Dia yang menampakkan diri kepada makhluknya, tetapi mereka tak mampu melihatnya dengan mata kepala. Kerana mata kepala mereka tak mampu menyaksikan keindahan dan kesempurnaan cahayanya, cahaya ilahi. Imam Ghazali mengemukakan pendapat yang lebih rinci. Menurut Imam Ghazali, yang mengandung sifat jalal adalah maha kaya. Tidak butuh ya, maha suci, maha mengetahui. Allah Maha Kuasa dan lain-lain Sehingga dengan demikian dapat dibedakan antara sifat Al-Kibriya Kebesaran dan Al-Jalal Menurut Hujjatul Islam Imam Ghazali ini Al-Kibriya menunjukkan kebesaran zatnya Al-Jalal menunjukkan kebesaran sifatnya Al-Jalali wal-Ikram kan? Sifat Jalal menurut Imam Ghazali kalau dinisbatkan kepada mata hati yang mampu menangkapnya dinamai jalal, keindahan. Dan yang mengandung sifat itu dinamai jamil, cantik atau indah. Memang pada mulanya kata indah atau cantik digunakan untuk melukiskan sesuatu yang bersifat material. Yang dijangkau oleh mata kepala dan dinilai oleh pemilik mata sesuai serta berkenan. Tetapi ia kemudian mencakup juga hal-hal yang bersifat imaterial dan yang dijangkau oleh mata hati. Sesuatu yang imaterial, yang cantik dan indah. Jika dijangkau oleh mata hati, maka akan melahirkan kelejatan dan kegembiraan. Melebihi kelejatan dan kegembiraan yang diraih oleh mata kepala ketika memandang sesuatu yang cantik dan indah pada dunia materi. Nah ini. Sedangkan kata al-ikram terambil dari kata-akar kata yang dari, dari huruf-hurufnya kaf, ada roh, ada mim. Yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesuai objek yang disipati. Nah ini, Allah pemilik al-ikram, kemuliaan itu ya. Ia adalah dia yang maha pemurah dengan pemberiannya. Maha luas dengan anugerahnya tidak terlampaui oleh harapan dan cita betapapun tinggi dan besarnya harapan dan cita itu dialah Allah yang memberi tanpa perhitungan bayangkan kalau seandainya dihitung-hitung oksigen aja kalau beli berapa bayangkan itu satu nikmat belum kenikmatan kenikmatan yang lain gigi itu kalau sudah enggak ada Allahur rahim kalau lagi lengkap apapun makan kita enak gitu ya kalau giginya sudah dicabut... Hmm, Masya Allah... Eh, katanya kayak main bola... dia Digijit kiri... Le, le, lari ke kanan... Gitu. Masya Allah... Lari ke depan... Masya Allah ini ya... Demikianlah sementara ulama melukiskan kandungan makna sifat ini... Taba Taba'i menulis bahwa Al-Iqram... Mengandung makna yang terdapat di dalamnya sifat-sifat keindahan dan kebaikan... Yang menarik pihak lain untuk mempertuhankannya... Untuk tunduk dan taat hanya kepadanya, kepada Allah sajalah. Seperti sifat ilmu, kudrat, hidup, ya hayah, rahmat, kedermawanan, kecantikan, keindahan, dan lain-lain. Ini dinamai sifat Al-Jamil. Sedang yang dicakup oleh kata Al-Jalal, dinamai sifat Al-Jalal. Nah, Imam Ghazali menguraikan dengan menyatakan bahwa Allah... Yang mengandung sifat itu adalah dialah yang ber, bila berjanji Allah itu menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan pengharapannya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Inilah Allah. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Jadi kita hanya minta kepadanya. Dialah Allah yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana atau pelantara. Ini. Ibn al-Arabi menyebutkan 16 makna dari sifat Allah ini antara lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali di atas, dan juga bahwa dia yang mengembira dengan diterima anugerahnya serta yang memberi sambil memuji yang diberinya dialah Allah yang memberi siapa yang mendurhakainya bahkan memberi sebelum diminta itulah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya Allah memberi Ar-Rahman siapapun dia beri Ar-Rahim yang diberi adalah orang-orang yang beriman saja tapi semuanya intinya mau durhakah kemutat apa Allah memberi bagaimana seperti Allah memberi cahaya Mengeluarkan sinar matahari adalah untuk semuanya. Maha besar Allah. Maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. pirmannya. Ya. Itu. Ini baru sampai ayat ke-28. seolah pekan depan ayat ke-29 tentang Ar-Rahman. Banyak hal yang selama ini kita tidak tahu ya. Kenapa pengulangan Ar-Rahman sampai 33 kali. Di antaranya manusia. Dablik, membangkang. Uh, udah dibacakan itu aja, diam aja. Padahal jin itu uh, apa? Saat dia terungkapan, Fabi ayi alai Robi kumatu kardiban. Maka nama Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Enggak, enggak menjawab. Uh, jin itu manusia malah diam, gitu kan? Nah ini, karena memang manusia memiliki hawa nafsu. Tapi hawa nafsu sahwat ini tentu adalah hawa nafsu yang bisa, bisa di, dikerahkan, bisa di manage. Karena di surah Yusuf ayat 53, innan nafs la ammarat bisuwa illa man Sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh mengajak ke jalan kejelekan kecuali nafsu seseorang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah adalah mereka yang dapat membimbing dan mengendalikan nafsunya sejalan dengan hidayah Allah. Dalam diri manusia ada empat potensi nafsu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nafsu hayawani. Nafsu jenis ini punya kecenderungan pada perilaku binatang. Apa contohnya? Manusia kadang-kadang rakus, tamak, tidak punya rasa malu, dan sifat binatang lainnya. Bahkan manusia kalau sudah sesat, bola wa bola, sudah sesat lebih hina daripada binatang ternak. Ya, manusia... Binatang kadang-kadang sayang sama anaknya. Manusia kadang-kadang membinahasakan, membunuh anak-anaknya. Bahkan pembunuhan yang lebih sadis belakangan ada mutilasi dan segala ya. Ada juga yang dibunuh kemudian dicor dimasukkan ke dalam coran itu semen. Yang melakukan adalah anaknya sendiri. Ini manusia memang memang bejat itu ya seperti itu. Tapi tidak semua. Gitu. Kemudian sifat manusia nafsu ini juga ada nafsu yang sabu'iyah. Sabu nafsu yang mendorong seseorang berperilaku seperti binatang buas. Tadi kebencian, permusuhan, suka menghasut, suka dengki, suka amarah, dan saling hantam, membunuh, dan ini dan itu. Kemudian ada yang nafsu setonia. Nah ini, merasuk pada manusia. Itu nafsu yang mewakili tabiat setan, yang mengajak manusia ke jalan sesat. Kemudian ada juga, ada juga nafsu robaniah, nafsu yang memakai atribut-atribut ketuhanan seperti egois, takabur, ingin disembah seperti firaun ini, ingin selalu dipuji dan diagungkan. Nah, di bawah ini beberapa akibat jika manusia dikendalikan oleh sa satu atau semua potensi nafsu tersebut. Apa akibatnya kalau manusia kalah, ya, dengan hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya yang yang bisa ditundukkan untuk ke Allah. Apabila manusia kalah dengan hawa nafsunya yang pertama, menyimpang dari kebenaran. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 153 ya. Auzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena kamu ingin menyimpang dari kebenaran. Pertama, ya, menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, yang kalah oleh hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman di surah As-Sod ayat 26. Au dzubillahi minasy syubadur rajim wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang ketiga, yang kalah oleh hawa nafsu akan melampaui batas dari segala perbuatan. Allah berfirman di surah al kahfi ayat 28 dicatat: Walatutirman alfalna qalbahu anzikrina watbaahawahu wakana amruhu furu'po dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya selalu kami lalikan untuk mengingat kami serta mengikuti hawa nafsunya karena segala urusannya suka melampaui batas. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Talas mohlikat, syahu mutaun, wa hawa muttabag, wa i'jabul mar ibn Ada tiga hal yang dapat merusak amal manusia. Pertama, kekikiran yang selalu ditaatinya. Aini. Kedua, hawa nafsu yang diikuti ajakannya. Dan ketiga, berbangga diri dengan kebaikan dirinya. Ada tiga hal yang merusak amal manusia. Kekikiran yang selalu ditaati. Kikir, bahil, bin, bak, bin, korun, koret, ya. Kedua, hawa nafsunya yang diikuti ajakannya. Hawa nafsu mengajak ke, kejelekan, kemungkaran. Ketiga, berbangga diri dengan kebaikan dirinya. Yang lain, dalam hadisnya, Inna asyadda ma'akhafu ala ummati itbaul hawa wa tu'lul amal. Wa itbaul hawa ia'adiluka anil haqyu. Wahamalul Amali fa innu yuhabbi builai kah Ada dua hal yang paling aku takuti pada umatku. Pertama, apabila umatku sudah mengikuti keinginan nafsunya, dan yang kedua, apabila umatku sudah termakan panjang angan-angan, banyak membuat banyak berangan-angan kosong. Adapun bahaya yang mengikuti hawa nafsunya adalah akan membuatnya menyimpang dari kebenaran. Sedangkan panjang angan akan, akan membuatnya lebih mencintai dunia. Orang-orang yang lemah jiwanya, adalah orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, dan lalai dalam menjalankan perintah Allah. Apabila berhasil mengendalikan hawa nafsunya dengan menjalankan atau mendaya gunakannya di jalan Allah, kita akan merasa tentram. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita. Ketentraman surgawi baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam firmannya surah An-Najiat ayat 40, 40, 41 ya. وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya. Maka sungguh surgalah tempat mereka. Ya ayya Tuhan nafsu mutma'inna irja'i ila rabiki roh diatam mardiyah padkuli fi ibadih wadkuli jannati. Masya Allah ya. Sayang waktunya. Dimiliki aja ya 60 penyakit hati. Ini bukunya bagus sekali kecil loh bukunya, tapi intinya bagus. Miliki juga tujuh puluh dosa besar. Ditulis dokter dokter adas M Talib ini banyak ya. Ibu Insya Allah uh, besok kita ada taklim di Depok ya. Silahkan terbuka untuk umum. Ada sholat Jumat. Jangan lupa kita sudah praktek Al Muluk baca Tabarok ya. Selain Tajwidnya dan memahami isinya. Ada saran ada kritik silakan ke 0812 8287881, 0812 8287881. Dan murah untuk hari Jumat adalah surah Az-Zaria ayat 1 sampai 60 Kemudian diteruskan dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 49 Terima kasih untuk semuanya Bila itapik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 Radio kasih kerana